Imnul 17 Frica naște iubirea, iar iubirea dezrădăcinează frica din suflet și rămâne singură în el, căci ea, iubirea, este Duhul Dumnezeiesc și Sfânt. Cum voi cânta? Cum voi slăvi, cum voi lăuda, cum se cuvine pe Dumnezeu care trece cu vederea multele păcate ale mele? Cum voi privi peste tot la înălțime, cum voi ridica ochii, cum voi mișca buzele mele, cum voi întinde inimii mele spre înălțimea cerului, ce cuvinte voi afla, ce vorbe voi folosi și cum să îndrăznesc să greesc cum voi cere iertarea păcatelor mele fără măsură pentru multele greșeli? Căci am săvârșit fapte mai presus de orice iertare, Le cunoșt cele ce le spun, Mântuitorule, Am nesocotit toată firea, Am săvârșit fapte contrare firii, M-am arătat mai prejos de vietățile neraționale Decât toate vietățile din mare Și decât animalele de pe uscat, Călcând poruncile tale mai mult decât firea necuvântătoare, Iar spurcând trupul meu și murdărind sufletul meu, cum mă voi arăta ție? Cum te voi privi? Cum voi îndrăzni să stau înaintea feței tale, Ioticălosu? Cum nu voi fugi de slava ta și de lumina strălucitoare a Sfântului tău Duh? Cum nu voi înainta singur în întuneric eu care am săvârșit faptele întunericului? Cum nu mă voi despărți de mulțimea Sfinților? Cum voi suporta glasul tău care mă trimite în întuneric? Eu care încă de aici împort-o sânda mea, înspăimântat întreg, tremurând întreg, stăpânit întreg de frică și de teamă strig către tine, știu, mântuitorule, că altul n-a greșit ție ca mine, nici n-a săvârșit faptele săvârșite de mine, ticălosul, și că m-am făcut și altora pricină de pieire, dar știu și aceasta și sunt convins, Dumnezeu meu, Că nici mărimea greșelilor, nici mulțimea păcatelor, nici răutatea faptelor nu va covârși vreodată iubirea ta de oameni și marea milă a ta, mai bine zis, mai mult decât mare, mai presus de cuvânt, mai presus de minte, pe care o ai față de cei ce au greșit și se pocăiesc cu căldură, căci pe aceștia îi cureți și îi luminezi și îi faci părtași luminii, Comunicându-le Dumnezeirea ta, și în această stare a lor vorbești și grăiești cu ei ca și cu niște prieteni adevărați ai tăi. O bunătate nesfârșită, o iubire negrăită, pentru aceasta și cad înaintea ta și strig fierbinte către tine, primește-mă ca pe fiul risipitor și ca pe desfrânata care au venit la tine. Așa mă primește milostive pe mine, care mă pocăiesc din suflet, și luând aminte la picăturile lacrimilor mele, ca și la niște izvoare purureațâșnitoare, spală cu ele Hristoase al meu sufletul și trupul meu de petele patimilor, spală și inima mea de toată viclenia, căci aceasta e rădăcina și izvorul păcatului. De fapt, viclenia e semânța semănătorului viclean. Unde se află el, ea o și se urcă la înălțime și produce ramuri multe ale vicleniei și răutății. Rădăcinile acesteia zmulgele, Hristoase al meu din adâncuri și curățește sufletul meu și ogoarele inimii mele și sădește în ele frica ta milostive, și învrenicește aceste ogoare de buna ei în rădăcinare și odrâzlire, ca să crească înaltă prin păzirea poruncilor tale, sporind în fiecare clipă, în fiecare ceas, iar prin sporirea lacrimilor care adaugă noi zvoare țâșnitoare și adăpându-se din ele, Frica să-mi crească și mai mult și pe măsura în care se întărește să se urce la înălțime, iar pe măsura fricii să crească împreună cu ea și smerenia și datorită smereniei să slăbească toate patimile, iar împreună cu ele fuge toată ceata demonilor și se văd toate virtuțile apărând în jurul inimii în cerc și urmându-i ca unei împărătese, asemenea unei gărzi și cete de prietene și slujitoare ale stăpânei, iar adunându-se acestea și unindu-se o altă în mijlocul lor, înflorește ca un arbore la întâlnirea apelor, frica ta, care arată în scurt timp floarea ei străină, spun străină, pentru că se naște după neamul ei și produce sămânța tuturor pomilor, în fiecare după neamul lui. Deci din frica ta răsare floarea unei firi străine și un rod la fel de străin și deosebit de ea, căci frica e prin fire plină de tristețe și face pe cei stăpâniți de ea să fie întristați mereu ca niște robi pătrunși de multe răni, ca pe unii ce se așteaptă în tot ceasul la tăietura morții și văd secera ei, deși nu știu ceasul, și nu au vreo nădejde și mai puțin siguranță a unei iertări desăvârșite, ci tremură de ce va fi atunci și sunt înfricoșați de sfârșitul vieții, purtând cu ei nesiguranța acelei judecăți Dumnezeu meu. Dar floarea pe care o produce... E negrăită în chipul ei, dar și mai negrăită în modul arătării, căci în Florin se vede, dar se și ascunde îndată ceea ce nu e propriu firii, nici succesiunii din ea, ea e mai presus de firea firii, depășind toată firea, pentru a arăta floarea frumoasă mai presus de orice cuvânt. Și răpește spre privirea ei toată mintea mea, neîngăduindu-i să-și amintească nimic din ce știe să producă frica. Ce mă face să uit de toate acestea, dar dispare în scurt timp și arborele fricii se află iarăși fără floare și mă întristez și suspin și strig fierbinte către tine și atunci iarăși văd floarea în ramurile arborului. Și având privirea, o oh, Hristoase al meu îndreptată numai spre floare, nu mai văd arborele, și înflorind floarea tot mai des și atrăcându-mi dorința spre ea, ajunge la rodul iubirii, iar rodul acesta, la rândul lui, nu primește să fie purtat de arborele fricii, ci când se coace de plin, e văzut mai degrabă fără arbore, Căci în iubire nu se află frică nici de cum. 1 Ioan 4,18 Dar că nici nu rodește în suflet fără frică, e o minune cu adevărat mai presus de cuvânt, mai presus de toată înțelegerea, că arborele înflorește și rodește cu o steneală, dar rodul lui dezrădăginează arborele întreg și rămâne rodul singur, cum poate fi rodul fără arbore, nu pot spune nici de cum. Fapt e că iubirea rămâne și este fără frică. Deci iubirea este toată veselie și umple pe cel ce a dobândit-o de bucurie și de plăcere și îi scoate, îl scoate pe acesta din lume prin simțire. Ceea ce frica nu poate să o facă nici de cum, căci fiind în lăuntru celor văzute și în lăuntru celor sensibile, cum poate să scoată pe cel ce o are în afara tuturor acestora și să-l unească prin simțire întreg cu cele nevăzute? Cu adevărat, nu o poate aceasta nici de cum, dar floarea și rodul pe care îl naște încă este în afara lumii iar cele de acolo pot răpi și mintea și pot ridica și sufletul împreună cu ea și le pot scoate în afara lumii, dar spunem cum scoate iubirea aceasta în afara lumii, căci aș vrea să o știu limpede. Acestea sunt, cum am spus, negreite totuși ia aminte și-ți voi spune, iubirea e Duhul Dumnezeiesc. Lumina a tot făcătoare și luminătoare, dar nu e din lume, nici peste tot, ceva din lume, nici creatură, căci e necreată și în afara tuturor celor create, e necreatul din mijlocul celor create, înțelege, fiule, cele ce-ți spun, căci e despărțită, fiindcă necreatul niciodată nu primește să se facă creat, dar dacă voiește, Poate să o facă și aceasta, de fapt, cuvântul s-a făcut cu împreună lucrarea Duhului și cu bunăvoința Tatălui, om întreg în chip neschimbat, fiind prin fire Dumnezeu necreat, s-a făcut în chip negrăit creat și, Dumnezeu ceea ce a luat, mi-a arătat o minune îndoită prin amândouă lucrările și, la fel, prin amândouă voințele, văzută și nevăzută, sezizată și nesezizată. Și arătându-se ca și creatură în mijlocul tuturor creaturilor, dar nefiind creatură, precum le părea acestora, nu apărea. Dar nu era cu totul neapărat, ci fiind în mijlocul tuturor creaturilor sensibile, cuvântul se face văzut ca și creatură, unit cu firea asumată, asumând creatura și ascunzând-o sau ridicând-o la înălțime, în slava proprie mai presus de cuvânt, se ascundea îndată. Aceasta o spuneau aceia pentru că stăpânul dispărea, dar desigur, numai pentru ochii lor, căci Creatorul tuturor fiind despărțit de toate, dar umplându-le ca Dumnezeu pe toate, cum s-ar ascunde altfel? Vei face pe stăpânul să-și schimbe locul și îl voi socoti, că se mută în alt loc și că se ascundea de ochii Sfinților Apostoli? Doamne ferește să nu cazi din neștiință în blasfemie, dar ascultă de voiești. Iubirea, și vei afla cum iubirea e mai mare ca toate, care toate? Nu auzi pe apostol strigând, iubirea e mai mare decât a vorbi în limbile îngerești și ale tuturor oamenilor, decât a avea toată credința încât să mute și munții, decât a avea toată cunoștința și adâncimea tainelor, decât a risipi toată bogăția și a te face sărac decât ați dat trupul să fie ars pentru Hristos. 1 Corinten 13 Și e cu atât mai mare că fără ea, acestea, fie una, fie toate, nu-i sunt de niciun folos celui ce le-a dobândit, Deci, cel ce e lipsit de iubire și de toate cele spuse, spune unde se va arăta, ce va face, cum va îndrăzni să se declare pe sine că din credincios celor ce îl întreabă. De aceea trebuie dată atenție celui ce vorbește despre iubire. Și de închilie noaptea sau ziua, dar împreună cu mine se află în mod nearătat și necunoscut iubirea, fiind în afară de toate făpturile, este totodată împreună cu toate, este foc, este și strălucire, se face și nor al luminii, dar este și soare, ca foc încălzește sufletul, și aprinde inima mea și o stârnește spre dorința și iubirea Creatorului, când mă aprinde destul și îmi înflăcărează sufletul, mă învăluie întreagă, ca o flacă răpurtătoare de lumină, care umple cu raze strălucitoare sufletul meu și îmi luminează mintea și mă ridică la înălțimea contemplației și a răpit cu ea mintea mea și simțirea, și toată dorirea lumii. Și aleargă mintea mea și caută să cuprindă cu dorința raza ce se arată. Dar nu putea să o cuprindă creatura, nici nu putea să ajungă cu totul în afara creaturilor pentru a seziza raza celui necreat și necuprins, făcându-mă văzător. Aceasta este ceea ce am spus că este floarea fricii, iar văzând eu raza și umplându-mă de bucurie negrăită, nu m-am bucurat eu că am văzut, că ea însăși care după ce m-a săturat de toată bucuria Dumnezească s-a retras, totuși ea le pătrundea pe toate și se silea să le vadă, cerceta aerul, străbătea cerurile, se scofunda în abisuri și, cum mi se părea, ajungea la marginile din urmă ale lumii dar nu afla nimic în toate acestea, căci toate erau create. Și eu gemeam și plângeam și-mi ardeau măruntaele și îmi trăiam viața ca un nebun ieșit din mine. Veni, deci, iubirea cum voia și lăsându-se ca un chip de nor luminos se văzușezând întreagă peste capul meu și căzut în uimire mă făcut să strig, dar zburând iarăși, Mă lăsă din nou singur și căutând-o cu durere, se află deodată iarăși în mine, cunoscută, întreagă, și o văzui în mijlocul inimii mele, ca un luminător, ca un disc al soarelui, iar arătându-se iarăși astfel și făcându-se cunoscută, a pus pe fugă cetele dracilor, a aruncat Lașitatea a sădit bărbăția, mi-a dezgolit mintea de simțirea lumii și m-a îmbrăcat în veșmântul simțirii spirituale. Astfel m-a despărțit de cele văzute și m-a unit cu cele nevăzute și mi-a dăruit să văd pe cel necreat și să mă bucur de el. Aceasta pentru că am fost despărțit de toate cele create și văzute și stricăcioase în scurtă vreme și am fost unit cu cel necreat, cu cel nestricăcios și fără început cu cel de toți nevăzut, căci aceasta o face iubirea. Să alergăm cei credincioși cu vigoare, să ne grăbim cei leneși cu silință, să ne trăzim cei somnoroși ca să apucăm iubirea, sau, mai bine zis, să ne facem părtași de ea, și așa să ne mutăm la cele de aici, ca să ne înfățișăm împreună cu ea, Creatorului și Stăpânului, ieșiți împreună cu ea în afara celor văzute, căci altfel vom fi părăsiți ca făpturi în cele văzute și create în foc și în tartar și în chinuri înfricoșătoare ca unii aflați fără ea, înțeleg fără iubire, și dacă e cu putință o mântuire fără ea, cum îi va fi aceasta, Hristoase al meu, nici de cum, căci de ne despărțim de lumină, cum vom scăpa de întuneric, de ne lipim de, lipsim de bucurie, cum vom fi izbăviți de întristare, de ne aflăm afara cămării de nuntă, cum ne vom putea veseli odată căzuți din împărăția ta dumnezească cum vom putea afla, mântuitorule, o altă mântuire, altă mângâiere, sau în ce alt loc ne vom putea avea, cu adevărat nicăieri și nici de cum, chiar dacă o cred unii nebunește, căci e nebun cel ce spune aceasta, dar răspunzând, poate va zice cineva, Cum nu va fi în afara cămării de nuntă și alocui celor drepți alt loc de mântuire sau de odihnă? Nebune a spus iubirea, nu auzi că Adam, protopărintele tău, călcând o singură poruncă în rai a fost dezbrăcat de slavă Dumnezească și Eva împreună cu el și au fost scoși îndată din rai primind în schimbul unei plăceri moartea nenorocită și viața plină vai de osteneli, rânduindu-i se din partea lui Dumnezeu cu dreptate să trăiască și să moară. Așa cugetă că va fi și atunci când va avea loc judecata, oricine se va afla dezbrăcat de slava dumnezească, asemenea aceluia, va fi gonit îndată afară din rai, adică din împărăție și din cămara cerească de nuntă, chiar de nu va avea păcat, dar va fi fără virtuți, se va înfățișa cu totul gol. Dar prima împărăteasă și doamna a tuturor virtuților este cu adevărat iubirea, ea e capul tuturor și veșmântul și slava, iar trupul fără cap e mort și fără suflare și trupul fără veșmânt cum nu va fi gol? Deci virtuțile fără iubire sunt vește deși nefolositoare și e gol de slava dumnezeiască cel ce nu are iubirea. Chiar de are toate virtuțile, se înfățișează gol, și nesuportând să se arate gol, voiește mai degrabă să se ascundă. Căci, purtând rușinea, își poartă și o sânda și aude de la judecătorul tuturor: Nu te știu pe tine, Matei, 25 cu 12. A venit pe pământ Creatorul, a luat suflet și trup și a dat Duhul Dumnezeiesc care este iubirea, de dorești deci și de voiești să iei Duhul Dumnezeiesc, crede desăvârșit în Dumnezeu și renunță la fel la tine și ridică pe omeri fără șovăială crucea și îl voi lua copile murind prin intenție ca să te faci părtaș vieții nemuritoare, să nu te amăgească înșelătorii prin cuvintele lor mincinoase, că morții vor primi după moarte viața, și să nu te încrezi lor și să te porți cu nepăsare, căci astfel nu te vei împărtăși de viață. Ascultă cuvintele lui Dumnezeu, ascultă-L pe ale apostolilor. Ascultă-le pe ale învățătorilor care veghează asupra bisericii, ascultă ce spune Hristos în tot ceasul, râuri de apă ale vieții veșnice din izvorul dumnezeesc, curg din inima celor ce cred în mine, Ioan 7,38, că de ne vom mântui, vom primi de aici Duhul și pe Hristos însuși, ascultă cuvintele stăpânului, ascultă cuvintele cuvântului, cum arată că oamenii vor primi de aici împărăția cerurilor? Asemănatul să zice aceasta cu un mărgăritar de mult preț, Matei, 15 cu 45. Iar auzind de mărgăritar, oare ce vei înțelege? Spui că este o piatră apucată sau văzut în întregime? Aceasta este o blasfemie, căci este spiritual. Dar negustorul care l-a aflat spune cum l-a aflat. Dacă e de neapucat, dacă e nevăzut Învață-mă deci unde l-a aflat și cum l-a văzut Și cum văzând toate l-a cumpărat pe acela Pe care nu l-a aflat, pe care nu l-a văzut, pe care nu l-a luat în mâini Și nici nu l-a pus la sân Îmi vei spune că numai prin credință și prin nădejde va dispune de el Ca și cum l-ar avea Dar stăpânul n-a spus cum înțelegi tu că nu mai prin nădejde se află, nici că nu mai prin nădejde se primește văzându-se pentru aceasta. Pentru ce vă amăgiți? Pentru ce vă întemeiați numai pe nădejdi deșarte? Pentru ce voiți să vă faceți pricini ai pedepsei aspre și ai voștri și ai altora prin amăgiri șarte, Ce te îndeamnă întâi să afli mărgăritarul și apoi că l-ai văzut? Că e neprețuit să vinzi toate ale tale și să l cumperi, dar tu vorbești de nădejde și te arăți pe tine ca nevrând să-l cauți, ca nevrând să-l afli, ca nevrând să vinzi abuțiile tale și să iei împărăția de care stăcunul a spus că e în lăuntul tău dacă boiești Luca 17,21 Dar poate ești sărac și nu e aur, nici aver, nici bogăție." Și auzind că prin vânzarea tuturor abuților se cumpără mărgăritarul neprețuit, vei spune, Deci cum, neavând avere, voi putea dobândi acest dumnezeiesc și frumos mărgăritar? Te rog să asculți despre aceasta cu înțelegere următoarele. Dacă ai avea toată lumea și cele din lume și dacă le-ai risipi dăruindu-le orfanilor și văduvelor și săracilor fără mijlocire și te-ai face tu însuți sărac, și dacă ai socoti ca un preț de valoare egală ceea ce ai dat zicând Dați-mi mărgăritarul, că ce-am dat toate ale mele Vei auzi îndată pe stăpânul spunându-ți Cum zici toate ale tale? Tu ai ieșit gol din pântecele mai citale Și vei intra iarăși gol în mormânt Deci care zici că sunt ale tale? Nu înțelegi că ești cu totul nebun Și cum nu voi lua mărgăritaru? Nici nu vei dobândi împărăția, dar dacă tu ai risipit toate avuțiile tale, sau dacă ești foarte sărac și vizi când așa vezi mântuitorule inima și sufletul zdrobite și cumplit chinuite și puternic consumate, vezi-mă stăpâne gol, vezi-mă lipsit și străin de toată virtutea și foarte sărac în toate, neavând ce să dau spre cumpărarea ta cuvinte deci miluiește-mă tu singur, Dumnezeu meu nerăzbunător, căci ce voi afla în lume să dau egal în valoare cu prețul tău, cel ce ai făcut toate? Ce a dat desfrânata, ce a adus tâlharul, ce bogăție a oferit Hristoase al meu fiul risipitor? Spunându-le acestea, vei auzi, da, ei mi-au adus daruri, da, ei mi-au adus bogăție... Dându-mi tot ceea ce a avut, a luat mărgăritarul, care e mai bun decât toată lumea. Acestea, adumile și tu de și îl vei primi și tu, fără îndoială. După aceea vine la vinul la mine și, în data, îți voi arăta mărgăritarul pe care l-au primit aceea și te vei bucura. Chiar de vei da însuși sufletul tău să socotești că n are nicio valoare. Să cugeți că e nimic, căci eu, dacă vii la mine, cum a venit desfrânata, găsești toată puterea, găsești toate mărgăritarele pe care de le va primi vii, lumea și pe lângă ei, din lumea aceasta, alte zeci de mii din alte lumi nu vor fi lipsiți niciodată de acest mărgăritar sau de comorile mele și ți voi da și ție darul pe care l-a dat aceluia. Iată ce-ți va spune Dumnezeu și ce te va învăța despre felul cum a venit tâlharul și desfrânat acei sărbătoriți de lume, cum întorcându-se risipitorul a fost primit îndată, iar tâlharul care a făcut multe rele s-a mântuit prin credință. Și pe drept cuvânt, fiindcă în vreme ce toți m-au negat și toți s-au zmintit când am fost pânzurat pe lemn, singur el m-a mărturisit. Și a strigat din inimă că sunt Dumnezeu și împărat și nemuritor, de aceea a și luat înaintea tuturor împărăția, iar iubirea desfrânatei, ce cuvânt o va exprima, e iubirea pe care ea o avea în inimă când a venit de la, ca, la, ca la Dumnezeul celor văzute și nevăzute și mi-a dăruit-o cu ca nimeni până atunci. Pe aceasta, văzând-o, am primit-o. Și nu i-am luat iubirea, ci dându-i mărgăritaru, i-am lăsat iubirea, ba, o voi și înflăcăra și o voi înălța ca un foc mare, și am iertat-o pe aceea, socotind-o mai cuvincioasă decât fecioarele, căci trecând deodată peste toată legea, ca peste un zid sau suindu-se peste scara tuturor virtuților, a ajuns la sfârșitul legii, care este iubirea romani, 10 cu 4, 13 cu 10 și a mers ținând-o întreagă până la moarte, iar risipitorul la fel, întorcându-se din inimă, Luca 15 cu 11, s-a pocăit cu adevărat și el, care era mai înainte fiul meu, nu s-a apropiat ca fiul meu, ci mă ruga să-l primesc, ție și tuturor și din alte pilde, că trebuie să iei de aici întreaga împărăția cerurilor, Devoiești să intri în ea și după moarte, ca pe unul din și mei. Și nu grăia numai cu gura, ci și cu sufletul și arăta prin fapte ceea ce spunea prin cuvinte. Această zmerenie a lui m-a atras spre înduioșare și l-am îmbogățit îndată și l-am slăvit numai decât fiindcă l-am văzut venind la mine din tot sufletul și fiindcă nu s-a mai depărtat deloc cu mintea cum fac aceasta mulți La fel, deci, de se apropie oricine și cade cu sinceritate la picioarele mele să audă toată făptura Îl voi primi îndată, dar oricine voiește să ia harul meu cu viclenie și se apropie cu fățărnicie Sau având în sine răutatea sau încrezându-se în faptele sale stăpânit de mândrie sau de pismă nu va avea parte cu mine, care sunt Hristos. Acestea ți le spune Dumnezeu prin noi ție tuturor în fiecare ceas, iar de voiești îți voi arăta clar, ascultă iarăși pe Dumnezeu vorbindu-ți în parabole cu ce voi asemăna împărăția cerurilor. Asemenea este ea aminte cu grăuntele de muștar pe care luându un om l-a semănat în grădină și a odrăzlit și s-a făcut un copac mare, Luca 13 cu 18, spune, deci, cel care auzi ce este acest grăunte, ce socotești că este el, spune cu curaj, iar de nu îți voi spune eu și îți voi descoperi adevărul fără îndoială a spus că acest grăunte este împărăția cerurilor, sau acest grăunte este harul Duhului dumnezeesc, iar grădina este inima fiecărui om în care cel ce a primit Duhul îl seamănă în lăuntru și-l ascunde în cutele măruntaielor ca să nu-l vadă nimeni și îl păzește cu toată grija, ca să o și să se facă copac și să urce până la cer, deci, de spui, nu aici și după moarte vor lua împărăția toți cei ce o doresc cu căldură, răstori cuvintele Mântuitorului și Dumnezeului nostru, căci de nu ei grăuntele de muștar de care am grăit și de nu semeni în grădina tară, mai cu totul fără sămânță, iar dacă iei sămânța și o înnăbușești între spini, Luca, opt cu 7, sau o predai păsărilor care răpesc grăuntele, sau lași neudată grădina ta din negrijă și sămânța ta nu o și nu rodește. Spunem ce folos vei avea din sămânță. Și când altădată, dacă nu aici, vei lua sămânța, îmi spui după moarte, dar te abați de la ceea ce se cuvine, căci te întreb în ce grădină o vei ascunde atunci și prin ce lucrări te vei îngriji ca să se o Cu adevărat, frate. Ești plin de o răutate care te amăgește, căci timpul acesta este al faptelor, iar viitorul este al coroanelor. Ia-ți aici, Arvuna, a spus tăpânul Efeseni 1 cu 14. Primește aici pecetea, Apocalipsa 7 cu doi și 9 cu patru. Aprinde de aici sfejnicul cand de la sufletului tău, Matei 25 cu 26. Înainte de a se întuneca, înainte de a se închide porțile lucrării, de ești înțelept, mă voi face ție aici, mărgăritar, pe care să mă cumperi. De aici îți sunt și grăunte de muștar, de aici mă fac ție aluat și dospesc făina ta. Îți sunt de aici apă, Ioan 7 cu 37, mă fac și foc ce îndulcește, mă fac de aici și veșmânt. Mă fac ție de voiești și toată hrana și păutura, Acestea le spune stăpânul, De mă cunoști de aici, astfel mă vei avea, Și acolo, în chip negrăit, făcut ție de toate, Dar dacă vei pleca necunoscând lucrările harului meu, Mă vei afla acolo numai ca neîndurat judecător. O, Hristoase al meu și Dumnezeu meu, să nu mă osândești atunci, nici să nu mă supui judecății tale pe mine, care mult se-am greșit, ci să mă primești ca pe unul din slugile cele mai de pe urmă, și mă învrednicești de aici să-ți slujezi, Mântuitorul meu, și să primesc Duhul tău Dumnezeesc ca arvuna împărăției tale, și să mă bucur acolo de cămoara de nuntă a ta și de slava sa să te văd pe tine. Dumnezeul meu în veacurile veșnice. Amin.